Втер вуса команду. Максиміліане, суворо сказала зірка. «Це ти, зрадник! На першого стрічного мене проміняв!» Команду всадовив кота на плече, де той започувався впевненіше, ніж на вузькому зірчиному, і пішов мити руки. «Цікава у нас команда!» – сказала зірка з кухні. «Ви не довіряєте нікому!» А я маю довіряти вам. Саме так. Бойко Георгій, 16 років. Надійшов з симптомами гострого харчового отруєння. Отруєна речовина не ідентифікована. Скарги на болі в суглобах у шлунку, блювання. Температура 38. Стан середньої важкості. Марченко Назар, 15 років. Надійшов симптомами гострого харчового отруєння. Отруйна речовина не ідентифікована. Скарги на болі в суглобах, у шлунку, слабко виражені судоми. Температура 38,7. Застосовується інтенсивна терапія. Стан середньої важкості. Фрадей. А вулиця Маріо де Женейро текла самба. Розпеченою лавою така, якою вона може бути лише в Бразилії. Прикрашені гірляндами з квітів та пишними плюмажами голі дівчата трусили засмаглими пружними персами і персиковими сідничками. Вони віддавалися самбі з первозданним екстазом. Які там дефолти і кризи, які путчі та страйки, коли є самба? Цю шоколадну лискучу, звабливу плоть хотілося схопити, зім'яти, встромити в неї і клахтивості. Принц Чарльз озирнувся на знавців протоколу. Вони теж подумки вивертали за каблуки, витанцьовуючи самбо. Чарльз вихопився на вулицю. Самбістки заверещали, обступили спадкоємця англійського трону, активніше затремтіли бюсти у шаленому ритмі завирували безкомплексні стегна. Британський принц, сухорлявий, вислоносий, гандрабатий, у костюмі з краваткою і гола Бразилія, розтяцькована, розфарбована, розмаїта і розпашіла. Бачила б свого вінценосного коханця Леді Каміла. Доокола незворушно стояли охоронці пасли очима кожний підозрілий порух. «Самба!» Відхекався принц уже в лімузині, з кондишеном, тонованими шибками і юніон-джеком на капоті. «Що там у нас далі?» – запитав. «Сьогодні ваша високість має ще зіграти у футбол з дітлахами бідних кварталів Ріо». «Субота!» Виборсуючись зі снів, зірка пригадувала – що має попереду якусь приємність, звичка. Іноді за стимул жити правила згадка про недоїдений з вечора смажний арахіс. Зірка потягнулася. Макс висловив невдоволення. То яка там попереду радість? Згадала все. Лікарня, пістолет, командо, Сіла, скинувши Макса. Як була гола. Подалася до холодильника, дістала воду. На порозі кухні сторопіла. Вчора за вечерю їй тільки й муляло, що буде тому. Він сказав у люлю. І чи не швидко побіг? Чого взагалі до мене поїхали? Краще б до нього? Тут принаймні на своїй території. Що він взагалі за один? Мені подобається? А я йому. Забагато подій на мою бідолашну голову. Коли довго спокійно ведеться, неодмінно щось трапиться. Зараз у неї розплата за життєву гармонію. Хтось не любить, коли людині жиється, як хочеться. За вечерею команду склав план дій на суботу. Наливши кави, зірка сказала, нехай трохи вихолоне, я гарячої не п'ю. І вийшла до кімнати. Чого пішла, сама не знала, відчула наднапругу в повітрі, стала на порозі, а втупилася у стіну. Просто скажу, що у мене він ночувати не може.